Третя зміна. Пакт. Бункер 1. 2345 рік. 58. «Сер?» Під його ногами пролунав шум кісток. Дональд спотикався в темряві. Крилаті собаки розбігалися, почувши голоси. «Ви мене чуєте?» Туман розвіявся. Повіка розплющилася, наче пломба його капсули. «Квасолена». Дональд лежав у цій капсулі, згорнувшись, наче квасолина. «Сер, ви зі мною?» Шкіра така холодна. Дональд сидів, з його голих ніг піднімалася пара. Він не пам'ятав, як заснув. Він пам'ятав лікаря, пам'ятав, як був у його кабінеті. Вони розмовляли. Тепер його будили. «Випийте це, сер!» Дональд пам'ятав це. Він пам'ятав, як прокидався знову і знову, але не пам'ятав, як заснув. Тільки прокидання. Він зробив ковток. Мусив зосередитися, щоб змусити горло працювати. Мусив боротися, щоб проковтнути. Таблетка. Мала бути таблетка, але її не запропонували. Сер, ми отримали вказівку розбудити вас. Вказівки. Правила. Протокол. Дональд знову мав проблеми. Трой. Можливо, це був той трой? Хто він був? Дональд випив стільки, скільки міг. Дуже добре, сер. Ми вас піднімемо. Він був у біді. Його будили тільки тоді, коли були проблеми. Йому зняли катетер, голку з руки. Що я. Він кашлянув у кулак. Його голос був тонким і крихким, як аркуш паперу. Невидимий. Що таке? закричав він, щоб вийшло шепотом. Двоє чоловіків підняли його і посадили в інвалідний візок. Третій чоловік тримав його. Замість паперового халата на ньому була м'яка ковдра. Цього разу не було ні шурхоту, ні свербіння на шкірі. «Ми втратили один», – сказав хтось. «Бункер». Бункер зник. Це знову буде провина Дональда. «Вісімнадцятий», – прошепотів він, згадуючи свою останню зміну. Двоє чоловіків переглянулися, відкривши роти. «Так», – сказав один із них, з подивом у голосі. «З бункера 18, сер! Ми втратили його за пагорбом! Ми втратили зв'язок!» Дональд намагався зосередитися на чоловікові. Він гадав, як втратив когось за пагорбом. Гелен, Його дружину. Вони все ще її шукали. Ще була надія. «Скажи мені!» – прошепотів він. «Ми не впевнені як, але одна з них зникла з поля зору. Прибиральник, сер!» «Прибиральник!» Дональд допустився на стілець. Його кістки були холодні важкі, як камінь. Це була зовсім не Гелен. «За пагорбом!» – сказав один. «Ми отримали дзвінок від 18-го!» Дональд трохи підняв руку. Його рука тремтіла і все ще була напівоніміла від сну. «Зачекайте!» – прохрипів він. «По черзі! Чому ви мене розбудили?» Говорити було боляче. Один із чоловіків прочистив горло. Ковдру підтягнули до підборіддя Дональда, щоб він не тремтів. Він не знав, що тремтить. Вони ставилися до нього з такою повагою, такою ніжністю. Що це було? Він намагався прояснити голову. Ви сказали нам розбудити вас. Це протокол. Погляд Дональда впав на капсулу, яка все ще порувала, випускаючи холодне повітря. У нижній частині був екран, на якому не було нічого, тільки показники температури, що підвищувалися. Підвищення температури і ім'я. Не його ім'я. Дональд згадав, що імена нічого не означають, якщо тільки це все, що є. Якщо ніхто не пам'ятає один одного, якщо вони не перетинаються, тоді ім'я – це все. «Сер, хто я?» – запитав він, дивлячись на маленький екран і не розуміючи. Це був не він. «Чому ви мене розбудили?» «Ви нам сказали, пане Турман?» Ковдра була щільно накинута на його плечі. Крісло було повернуте, вони ставилися до нього з повагою, ніби він мав владу. Колеса цього крісла зовсім не скрипіли. «Все гаразд, цер, ваша голова скоро проясниться». Він не знав цих людей, вони не знали його. «Лікар дозволить вам виконувати свої обов'язки». Ніхто нікого не знав. «Сюди, будь ласка». І тоді будь-хто міг бути ким завгодно. «Сюди». Доки не мало значення, хто був відповідальним, один міг робити те, що було правильно, інший – те, що було справедливо. Дуже добре. Одне ім'я було таким самим хорошим, як і будь-яке інше.